Och du fick säga precis vad du vill i denna stund. Vad är de viktigaste orden du skulle kunna utdra? Ni kan följa mig på Twitter att Dennis Nilsson. Ni ser mig och hör mig i podcasten Dinkel. Ge en varm applåd för podcasten Dinkel! Och då drar vi igång det 19 avsnittet av podcasten Dinkel. Yes, vi är tillbaka efter en liten paus. Liten vi har haft Ja, Ja, Vi var tvungna att ta det nu. Det den här höstsemestern som man brukar ta. Ja, oh, det är skönt. Typ hela oktober och ja, kanske ännu längre. Ja. Eh, usch, vilka har vi? Vi har samlat eliten ikväll. Eh, det är Jolimpan, sen har vi, vi har Rebecka, vi har Dämpa, vi har Niklas. Kremdela Krem av podcast Sveriges Se så. Till eller vi ser skönt sån där. Nej, jag vill inte några det, okay. det kan vara Typ E EF, som är fel. Ja, här. EF någonstans där. Ja, okej. Okay. Mm. att Nej, okay. är det någon hybor som bara slår till ibland. Jag vet inte vad man ska göra. Ja, det är hybor ja. kommer jag bara slå till, ja. ja. till bara. Ja. Man kan man kan göra mycket för att hindra det. men Det, det, det går liksom mm. inte att ta bort helt. Nej. Nej det, är ett, det är ett ja, det är ett ständigt lidande. Det är det. Ja. Men det här med att ta plats. Ja. Kan inte jag köra mitt ämne allra först då? Ja, oh, så. Sure. Jo, det kanske. För, för jag har jag skrev en. Eh, ni vet så här: Ibland så har ju eh, olika nyhetstidningar eh, på Facebook typ så här, eh, Gilla om du känner igen dig, och sen är det så här: tio stycken saker som bara säger, känner igen sig, i, eller tio stycken bara killar med skägg, känner igen sig, i, mm. eller liksom, ni vet sådana listor. Mm. Jag gjorde en lista för, det kan vara ett år sedan kanske Som jag, jag döpte till eh, saker en tjockis får utstå okay. Och då har jag skrivit tio punkter Okej. Okay. Mm. Eh, vi börjar med ett ni får, får vi se om ni känner igen er mm. Annars är det väl bara jag som är en tjockis eh, Blickarna på gatan jag kan inte säga att jag känner mig så mycket där va? Nej, alltså jag skriver så här Blickarna på gatan jag är man som är en man med rejäl övervikt Som syns utåt Som syns utåt så, så kommer blickarna att komma Blablabla bla, bla. Eh, Vad jag menar med är att det går ungefär Om att jämföra med en kvinna Med väldigt stora bröst och rejäl utringning Alltså det, det är något som liksom Man dras till det fast man kanske Egentligen inte vill dras till det Men, jag men det. jämpar jag Jag med på det, inte för att det är olämpligt Ja, typ så. Men det är skrev du detta när du hade din period När du bara gick i magtröjor och cykelbyxor eller mm. och, och du känner bara så här bara evigt dessa jävla blickar? Varför kan Precis. de inte sluta titta på mig? Jag är inte ett objekt Nej, jag är en människa som bara råkar ha på mig De här kläderna just idag Lite så, nej men nummer två det är också, Där har jag också lagt till att jag är väldigt lång Jag är 1,93 Enligt mitt pass 08 Så jag har ändå växt lite sen dess Ensamheten i bussen tåget eh, När jag åker buss eller tåg Så tar det ju liksom en del av min överkropp Även en liten del av platsen liksom, <laughs> Bredvid ja. eh, jag, jag, Alltså jag vet ju om det här Och liksom ber ju mentalt om ursäkt Varenda gång jag åker buss eller tåg Men det är också skönt på ett sätt För jag får ju alltid sitta ensam Mm Eh, vilket man ibland vill göra Om man har en dålig dag eller någonting sånt där liksom. Ja Ingenting mm. yes. ni känner igen er i? Jag åker kollektivtrafik så oerhört sällan Så jag kan inte Jag brukar ta upp två platser När jag åker upp med buster så att, eh, jag, Nej, där känner jag inte igen med. Det är så oschysst egentligen ja, det tycker eh, jag Tre. Blickarna ja. i affären När du köper godis den kan jag faktiskt förstå Det lite. tror jag alla känner av som har dåligt självförtroende bara. Mm. Fast jag som är väldigt chockad så alltså, om jag liksom eh, Köper typ en dimekaka Eller dimekaka, Daimboklarkake <laughs> <Ja. laughs> Pratar hatar om daimtårta då? <laughs> Alltså varje gång jag, jag åker och går in och bryr, köper 10 stycken Dime Tartor ja, Och de här blickarna Kan man inte gå in och undra sig 10 stycken Dime Tartor ta 52 Marabo Råda dubbeljapp Utan få dessa jävla blickar Nej det är fruktansvärt ja, Jag ska ha tre flak över röd kolla. Så so what? Det är min Okej, okay? Jag gör vad jag vill Man får undra sig ibland ja, Jag tycker jag får unna mig Ja men lite så Eh vi har även på plats nummer fyra Tjockisar på gymmet En lösning på problemet dusonis. Tjockisar på gymmet Nej på, eh, När du köper godis mm. ja. Köp inte godis Jo, oh, köp eh, Mycket godis Men eh, säg Huck samtidigt bara alltså, Och beklagar över att det är extremt Jobbigt att hålla i barnkalas <laughs> Alltid bara, alltid dessa jävla balkalas Vi ska ha fiskdam idag, år igen Men sjuken borde inte kassör ska köra igen Det är när du kommer in tre gånger i veckan och säger alltid att de ska ha balkalas <laughs> Då kanske är det blicken för det här och bara, den här jävla ha oss hela tiden Det är fan en bra ursäkt annars mm. Nej men Chockisör ja, jag... på gymmet, plats fyra mm. Eh, alltså det, det, det sker ju kanske inte liksom logiskt så ofta att vi chockisar besöker ett gym, Men ibland så händer det ju liksom av olika anledningar eh, Och ofta så möts man ju liksom samma sak Alltså typ den där träningsnarkomaniska tjejen som byter plats på springbandet för att slippa se igen När det blir upp på samma <tryck> ja, Det är ju lite tråkigt. ströket alltså, Här kommer jag, alltså hur gör vi nu ska jag du, du, i du, behöver, du behöver inte göra som du gör När du är ute och joggar i och Bara springa bakom tjejerna liksom. ja. uh. Ingen vill springa två på bandet Nä, så. Har det hänt det någon gång Att det är någon som har försökt gå upp på bandet När ni har varit på ett <skratt> löpan? Det är ju bara så här. upp Ja upp Nej, men det är det, det som jag skrev på På min Facebook för länge sedan ja, Folk som ja. skrattar åt tjockisar Som besöker gym Borde också skratta åt anorektiker som äter mat För det är i princip samma sak ja, jag, jag förstår det Alltså grundtanken att de försöker lösa problemet Och försöker liksom bli friska Eller ja, ja. Ändra sitt nuvarande tillstånd Men det, det har du fan rätt i ändå att, Jag fattar fa faktiskt inte det här Varför man skrattar åt folk uh, Som... Uh, Ah, Tjokast så gå till gymmet eh, Plats nummer fem inga, inga kläder passar Alltså jag vet ju att Kläder eh, kanske Nej men alltså jag vet ju att det här är ett problem För liksom inte bara för mig Men är man jättelång Jag är alltså 1,93 plus några centimeter till Plus att jag väger, ja men senast jag vägde mig så vägde 150 ungefär. Sen har jag väl kanske gått upp eller gått ner, det vet jag inte. Mm. Jag förstår att man som tjej kan liksom ha problem med, med typ tröjor för att brösten är för stora eller för små. Eller man, killar kan ha problem med jeansen för att man har jättelånga ben. Ja men alltså, det finns ju olika problem på olika människor. Mm. Men vad jag menar med att kläden inte passar, det är liksom att jag kan ju inte gå in på typ en vanlig H&M och köpa... En tröja, utan jag måste ju liksom typ Köpa mina kläder på Dressman Excel Eller Ellos eh, avdelning för överviktiga Som de har döpt till Ellos Plus Eller eh, liksom några sådana där grejer mm. Mm. Eh, Har man tur så hittar man typ En hoodie på H&M som de liksom Har typ 3 XL i Men då, då ska det vara liksom Ja, uh. Ja men då ska man ha riktig tur liksom uh. så. Jag kan droppa en historia när jag var, jag var på H&M En vecka nu, för att det här var lite halvlustigt, det var i torsdags, jag tog emot varor och då skulle jag tänka på ryggen som inte gör så har jag liksom böjde på knäna sådär gott mm. Klockan är kvart till elva. Ja, då går byxorna sönder Nej, Ett stort <laughs> jävla jack i linningen, alltså i skrivet precis det, jag bara, Jävlar. det var så här, jag fick igenom hela näven liksom Och så bara, hur fan så är det här då tänkte jag först, jag tejpar Så jag tog vanlig tejp Och liksom försökte lösa det, det gick inte Jag kan säga det gick inte Så jag liksom gick och så, jag drog ihop bena, Jag gick så oerhört upp med benen den dagen Och sen så bara kom en, en kollega sen till slut Och vi var två Och det bara, ah, jag måste springa ut till H&M För att byxor har gått sönder Och så bara jag går in och bara, hej eh, Man jobbar i butik, du vet Man ska ta lite mot Och så spricker byxorna, visar hålet i byxorna eh, Hjälp mig, jag behöver ett par bra byxor Ja, eh, absolut, säger hon Och så ger mig tips här. 5-6 par och sådär. Jag, ah, jag började testa dem sådär. Ah, nu är det ändå i Sån, tänker jag. Eller är det ändå ute och hablar. Då köper ah, fan, jag köper tre på byxor och så slänger jag till ett nytt bälte. Gessa med det Kosta. Tre på byxor och ett bälte. 1500 spänn. 1500 spänn. Jag tror att det kostade 670. 70. Är det? Då sa jag 900 spänn. 299 kronor. Ja, det var Jag det fick ringa. Det här är, man, man är problemet är att han inte kan handla någonting på vanlig butik. Det är att du går in i en vanlig butik och handlar hur mycket som helst på basket. Ja. Jag kan inte relatera Men alltså, det, det har det kostat för vanligt i 1050 med det var på Rio och allting så jag fick det hur jag vad fan mycket. hade du sagt att du var på Rio så hade vi kanske... Nej, det visste jag inte. Det visste inte. inte. inte. För du ser se dum ut här, va? Alltså ja, jag var ju inte jag stod i kassan och tänkte att Det kostade kostnaden typ 700 spänn eller någonting sånt där ja. och och har det blivit 200 i 3 bara så. Här, Ursäkta men fan vad billigt. Sa att ena om bara. Ja. Alltså, här är det ju eftersom att någon sitter och klagar på att den går upp i vikt bara när den äter en bulle. Mm. Och de bara, ah vänta, jag har en historia här. Alltså för två veckan då åt jag alltså jag åt så mycket bullar hela veckan. Sen visste jag att jag har gått ner i <laughs> ja, ja, men och du, du får verkligen dämpat till att känna sig bekväm. Sådär, så det... jag, jag har absolut inga problem och sånt där överhuvudtaget. Du sa på sig att du har problem med att hitta kläder i Ja, det är problem att hitta kläder, ja, men det är ju inget problem att man snackar om annat runt omkring. När man bara kommer tänka på det som du just nämnde HM liksom jag det typ har aldrig hänt mig för att jag bara går in och så tittar tre på byxor. Alltså du. Ska... Eh, plats nummer sex Uh, den här har jag Dupt till, jag har dupt den till Tjockis är per automatik Lite fulare Det för dig. Det är nämligen så här att jag Varenda gång, för att jag har ju max Som max så har jag Vägt över 170 kilo uh, För att jag hade Eller hade en våg en gång i tiden som gick till 170 och när jag ställde mig på den Så gick den upp till error Det vill säga jag vägde mer än 170 kilo Sen det här är typ fem år sedan Sen gick jag ner till ungefär 130 kilo Och jag fick så jävla mycket komplimanger För att jag har blivit snyggare Vad snygg du har blivit nu när jag har gått ner i vikt 1, Och varenda gång, och sen har jag liksom Gått upp till 150, 155 Men varenda gång jag går ner ett par kilo Så blir jag per automatik snyggare Ja, oh, det där är hemskt Mm, jag förstår eh, Vilket stör mig lite grann Mm eh, Plats nummer sju, jag har döpt den till att äta mat med en smal person. Eh, det är nämligen så här att eh, när jag som kraftigt överviktig, jag lider av det som kallas dödlig fettma om man ska tro BMI-stegen. BMI eh, då är det ju så att ibland så går man, när man till exempel går på restaurang, om jag nu skulle gå till, om jag nu, det låter som att jag aldrig är på McDonalds, det är klart som fan att jag är på McDonalds, jag väger 150 kilo, vad tror ni? Uh, men om jag skulle gå till McDonald's med en polare som kanske väger 60 kilo, 70 kilo någonstans där. Personen som jag är med, han får sin mat och beställer innan mig och så. Och sen när jag beställer mat, jag beställer exakt samma sak, då kommer frågan: Vill du ha en större dryck? Varför vill jag? Varför frågar de mig och inte smala kompisen innanför? Jag får så att jag är Ja, du är helt, helt uttorkad för det jag vandrar för så. Ja, Jag <laughs> du har så flåna i höj. Ute, Du Jag tungan ute som en hund och bara så här. På typ att vill ha vatten och de bara du kan en framför disken och bara räcker upp kortet utan att mm. säga mm. någonting. <laughs> och så narar jag händer. Mm. Måste dricka människor så här. Mm. Och jag en tjänst. Men kom... frågar du bara om drickan Eller det så här plusmeny Nej de frågar om plus plusmeny också Men vi, när jag skrev det här så hade jag precis fått frågan Om, om jag vill ha en större dricka Okej okay. Du faktiskt ha en mindre dricka ja. Om det ska vara på det, det sättet Fan tänk om de i McDonalds <laughs> Nej vet du vad Du får en sallad <laughs> ah, du, Det blir ingen Big Mac till dig idag Det blir en sallad av vatten nu, En bönsallad Det är vad du får Alltså, Big Mac är ju en äcklig hamburgare. Ska man gå till McDonald's, så ska man köpa deras nya hamburgare som heter Double Cheese, Double Bacon. Den är bra. Ja, men alltså, det var bara ett exempel. Det var alltså, vi, vi kan inte gå in och göra samma pissreklam som Akash Kjell. Nej, men eh, plats nummer åtta. Nu kommer vi till den, eh, ska vi kalla den den sexiga delen av listan. Mm. Det är nämligen, jag, jag, jag har bara döpt den till samlagsställningar. <laughs> eh, så när jag läser vad jag har skrivit. Som chock kan man inte knulla i alla ställningar som finns. Eh, det är något mellan penis, vagina och huvud som liksom sätter stopp för vissa ställningar. Men det är okej okay det också. För jävla vad man blir expert på de ställningarna man faktiskt kan genomföra. Mm. Det, det är fint. Jag tycker att liksom... människor är expert på alla ställningar. Ja, men det är ju. Det är hur man prioriterar ordentligt. Men visst, du. Mm. Det mm. är ja, liksom att du hittade det positiva i det här. Ja det Lite ja. skryta också kanske men det är Lite, lite, lite skryt också ja, Får lyckas få in Japp Vad var du är världsmästare i då? jag är världsmästare i? Mm. Ingenting Aha. Jag har fått komplimanger För mina händer men Det kan vi låta gå till något annat Plats nummer nio Ursäkten ifrån alla smala som sagt Något om tjockisar eh, alltså alla chockar jag. tror att all, jag tror att jag tror att alla chockar Någonsin har utsatts utsatt för det. Här. Alltså man är rejält överviktig. Det är typ att man går med en smal polare Sen går det förbi en riktigt alltså det här, ni vet jag det här, en riktigt fet människa har inte limpa har ju sett mig. Jag skulle ju inte betrakta mig som där oj vilken fet människa den Nej, det är mer bara grotesk <här> Precis. Eh, tack. Eh, Nej, men liksom, ni vet när man kan gå förbi en människa som är typ lika alltså, lika lång som den är bred Typ så Det var när man ja. knappt kan göra för att de är så bred Ja, precis eh, Typ en sån människa Och polaren som väger 60 kilo kommenterar vilken fet människa Kollar på mig och inser att det kävlar Ni väger ju lika mycket, bara att du är 40 är cm som är så, folk. Ja, eh kanske inte var du i fet, var ett dåligt exempel. Men skämtar de tjockisar Och sen får de syn på mig. Och det är så Ja, ah, ah, just det. Du, du, du, du är ju också stor. Jag har ju den turen att jag väger 150 kilo men är nästan två meter lång. Så att... Är det tur? <laughs> ja, ja, nej ja. det. Okej. Okay. Och så sista platsen plats nummer 10. Stolar som går sönder. Det, det, alltså det, är ju, det är ju inte ett jättestort problem, jag sitter inte sönder fem stolar per dag Jag har sett men i matsalen att det hände Jag, tror, mm, det att, jag mm. tror att jag har suttit sönder fler stolar än de flesta andra Och bord Vissa människor sätter sig liksom på bord och sen bara, ah, men fan vad så nice, ett bord Man kanske, <skratt> nej det kunde inte jag sitta på, nej men det var min lista om saker som en chockis får utstå. Det var en bra lista. Nu går vi vidare tycker jag. Det var tre jag undrar vad det är för typ av stolar. Ja, det är alla är det möjliga det är stolar. stolar. Vilka, vilka, vilka tillfällen har du suttit sönder stolar? Har du varit när du var så typ i skolan och så? Eller när du är hemma hos föräldrarna? Och... Nej, jag har fan nog aldrig suttit sönder en Sko? Jag har aldrig suttit sönder en sko i eh, stolen Jag har aldrig suttit sönder en stol i skolan tror jag Men oftast hemma liksom Oftast är det typ att du sitter på stolen och sen ska typ skjuta den bakåt Då är det liksom någon pinne som bryts av Eller någon bit som ah, okay. öppnar, eller någonting sånt där. Friktionen blir för liksom mycket på grund av tyngden Ja mm -hmm. ah, okej okay. Ja det är ett hårt ett liv det där va jag, är för ja, jag har ju ett ämne nu uh, mm, Jag, jag uh, satt och funderade För ett tag sen Och har liksom legat och, och grubblat på det att, Fan vad, skit, när skiten verkligen Träffar fläkten, vad fan ska man göra då liksom ja. uh, Och då tänker jag rent så Samhällsmässigt, när uh, Vattnet slutar funka och sådär bara Hur, hur fackad är man egentligen När man, när man tänker efter liksom? Hur länge kan man klara sig Mm. Mm. Um, så att jag fick för mig idag att nej, nu gör jag sl slag i saker. nu ska jag börja preppa så jag faktiskt kan överleva några dagar utan att uh, börja lämna lägenheten liksom mm. uh, så jag, jag investerar tungt i en fet eller vattentank som jag ska ha i min garderop så jag kan klara mig utan vatten i typ fyra dagar eller något sånt. och då tänkte jag så, Vad fan har hur länge hade ni klart utan sådär jag att... 20 minuter 20 minuter mm. Tror jag. Sen 20 minuter Nej, det inte. jag Jag skulle inte kolla mig länge alls, Tror jag. jag skulle vara helt jävla kört alltså, Jag vill ställa en retorisk fråga här. För, Om man vet att skiten äh, Verkligen smäller Och att det typ inte finns någon återvändo Varför vill man då vill man överleva det, va? ja, men jag här, Varför vill man överleva fyra extra dagar Nej men Det det jag tänker också <laughs> Nej, okej, okay. nej. Okay. Om du verkligen träffar, skit, om verkligen träffar fläkten så är det väl. Då är det väl en annan sak. Men äh, nu är det så att vi, i, I Skåne har vi ju haft vattenavstängningar i liksom. Alltså, kokningsrekommendationer, typ, så, i en par månader bara i år för att det har varit skit i röra, liksom. Så att det, det Jag tycker med kolla. Det alternativet finns ju också. Men, men det är ju det att om. Om det verkligen sabbasar liksom så så alltså, det kan ju vara bra att ha hemma liksom är mm, förstår verkligen skit sig man jättesugen på vatten Ja precis man, man, har, man har druckit sig så jäkla mätt på energidricka Och, och öl och sånt där Så nej jag måste ha vatten för att jag klarar allt detta. Jag tror att min kropp kräver lite vatten Jag är så uttorkad nu så det går och, och grejen är att det här skulle inte Om bara var frågat efter en större dricka på vakta honom Nej Precis har du köpt några fler överlevnadsgrejer? Ja, jag köpte lampolja Så att man kan klara sig Och hålla lite värme sådär Lampolja? Ja Vad gör man med det? Man har den i sin oljelampa den bara. Okay. jag tror det var lampa Eller var olja på Vad alltså, Jag tror att du disste ut där Så alltså, inte hör vad du sa Niklas säkert... Alltså jag tror det var olja gjord på lampa Ja, mm. som ja, jo, man pressar lampor så blir olja det olja av det. Ja. Så det är inte bara en effektiv olja. Ja, precis. Nej, jag, jag köpte ju en, en oljelampa för. Det var rätt länge sedan, men jag sparade för att tyckte det var snyggt, men då är det bra att ha hemma en extra liter som man kan ha ifall det skulle bli strömavbrott. För fåglar och så där. För eh, mat och sådär? Nej, det, alltså, balkongen är lite för liten för att hålla höns på. Annars hade jag nog gjort det kanske. Det hade ju varit en bra lösning annars att vara för självförsörjande på protein och sånt. Mm, mm. Har du något mer än äh, lampolja du köpa? Uh, nej, inte just till det faktiskt. Jag ska börja stocka upp med, med typ och sånt nu också tänkte jag. Mm. Alltså, och fisk? Jag... Ska, ska speciella, så infisk ska vara här typ bra hårkläder? Nej, det, alltså, det tror jag inte är något större problem. Men eh, det är väl just att det ska finnas kärkan och sånt. Köp en stor jävla plastlåd och ha allting och har och ha det som sådan. Nödkit. Just in case. Har de ja. också, mm -hmm. om de verkligen inte Nej, för... jag kan inte ta hem geväret i och för sig som hon är hos föräldrarna. Det, är för sig, det kan man göra bara utifallat. Fan vad jobbigt att det var om du fick och, och, och så är... <här> <mina> <här> Ja, tänk om det, du får en psykos och tror att nu jag skit, jag har skiten träffat fläkten Och så är bara att, du, att allt är så normalt utanför Men du bara låser in dig och skjuter på Joggare som springer förbi och... ja, ja, men det är en, det är en <skratt> sak jag räknar med Att det kan ju hända Men alltså då, då får man ju ha tillräckligt mycket som man kan klara en belägring av lägenheten tillräckligt länge också liksom. Det är bara, nu är det jag som överlever Ja, men jag tänker mig att det kommer bli något sted med ensam hemma scenario Lite svårt i en, i en, en tvårumslägenhet men... Lite skojfriskt fortfarande alltså Ja, det, det, är, det får ju det bli lite Lite man ska man ju ha i det här. Ja, lite, det är lite 90-tals tjänster över ändå Det är lite så här bara, ah, faxan Ja, ah, okej okay. Ska saker Du måste ju köpa massa skit nu om du ska Överleva så bra som möjligt Utan Ja, men det handlar inte om att man ska överleva en månad Utan någon, någon vecka sådär liksom Fast varför vill du göra det? Den bara helt där varför då? <laughs> För att, ja, ja, ja. Mm. Ja, men det handlar ju om att, vara, att ha det, den tryggheten liksom, Att om man skulle behöva göra det så kan man det Sen är det en annan sak, mm. ja, man, man kanske kan ta Man elda upp det istället när det väl skiten träffar liksom, Så kan man ha det lite roligt av det sista alltså, ja, men, ja. Det känns ju som att det är smarta, inte smart Jo, det är smartare Att ä, ta hem massa olika Verktyg till att ta livet av sig Så fort som möjligt ifall det ändå Går åt helvete ja. men jag, jag, jag, jag fattar det som att det här är bara något tillfälligt bara, Ja nu är det så att det att, typ att, Allting bara är Ur funktion i en vecka Och sen kanske går tillbaka till det normala Ja men ha, alltså limpan hade köpt en jävla Vattendunk, det vill bara för fan fylla Jävla massa flaskor med vatten Ja men då får jag ha massa flaskor Stående i soffan, nu har jag en vattendunk Som kan stå själv Som tar lika mycket plats men det är ja, men jag, väl jag, bra jag, jag, att den dunk eller ja jo, jag tycker det jag är helt på limpa i det här jag fattar liksom Nej, jag tänk om det alltså, kommer det bli alltså det bli att äh, allting bara i 4-5 år att det vatten funkar inte det Är den utslagande utslagande typ kanske storm Ute och en massa sådana där ja, och på, även om det, det här kommer gå över Ja, och även, även om det är något sånt att Okej, okay, nu vi vet att det kommer att gå över Ja, okej, okay, du ska gå och hämta vatten för att kommunen har ställt ut en tankbil Så är 100 meter bort bara Ja, ska du springa dit med dina jävla halvliters pet Nej, då tar ja. jag min vattendunk på 12 liter istället och fyller den Så kan ja, jag snart. gå snart men om jag var du kommer... skulle åka och hämta det i värdet för att jag tror att andra tänker precis som jag tänker att om eh, saker går åt helvete så tänker man på vem fan kan ha massa bra skit hemma då tror jag att man tänker sig att just du faktiskt har det. Jaha. Ja, för jag kommer okay. att inte <laughs> mig att åka ner till den första personen som de går hem till. Fast, fast så är det väl inte riktigt. Jag tänker på när det är stormar och sånt i USA och man ser att folk har förberett sig klarar av stormar, då har de ju typ som limpan, en vattendunk och lite äh, äh, extra mat i konserver så det bara för att man ska klara sig några dagar eller tänker du verkligen bara, ja ah, nu är, har hela samhället gått? Nej men då får vi... man ju bara bygga ihop en sån här bugout-kit med, med tält och skit liksom, som man bara kan mm. vandra ut i villmarken, men det är ju liksom nej, då... Det är, next, det är next level Ja, det är next level, då tar jag, jag köpte ju en, en, en sån mattkniv idag så då har jag ju den Utifallat liksom Om du skulle Jag menar, det om, om du måste skälla dig till kanterna Så att det passar till listan Ja just det, Om ifall man behöver putsa till ett sådär om man inte har något bättre att göra liksom, Så kan man ju alltid ta apokalyps utanför det är bara... Nej, fan, Man ska det. ta trim till den här mattan inte då, va Lite lösa mm. trådar i Det är kul grej att hålla på med Och tänka på vad man behöver och sånt. Det blir som Det är, det är, det är ändå kul faktiskt mm. En flaska vodka och lite piller så nu har man det Ja, det. Du... Alltså man oroar om det är storm och så vet strömmen ja, nu, nu, <tryck> nu är jag så tar livet av mig. Aha, okay, jag jag har är nu det är, så nu kommer gå över det är, alltså det det är måndag men på fredag så det är skamma. Nu är det jag som så tar de mina, väljer <tryck> dem och häller ner dem med iskall vodka. Jag vill inte leva längre i värd. där vattnet inte rinner och strömmen inte fungerar. Men det kommer lösa sig om några alltså. bara... jag, jag gillar att du ändå har vodkaflaskan i frysen Ja, kall vodka skulle det vara Ja Man ska inte göra lite style mm. kan säga bara, nej nu är det över. Nu är det jag som fuck it Skit i ja. Om det är bli för att saker går att helvet och du, du märker att fler och fler dör Och att så här, shit, det här går verkligen helt hotell. Det kommer inte bli bra Mm skulle du fortfarande försöka Överleva så länge som möjligt då? Uh, är du en survivor? Det är det vi frågar. Uh, nej, jag vet, jag vet inte riktigt Vad jag skulle gjort. Jag tror jag skulle sticka till Danmark I så fall. Om det inte hade kommit därifrån för sig. Kommer du därifrån så tar jag väl lite cyklen Och börjar ge mig norrut kanske. Jag hade ju välkommen hem till mig. <laughs> ja men vad, vad gött. Så, så jag håller städat i så fall med mig. Ja men jag... Ja. Jag tänkte därför jag, tänk... jag tänk att ska inte ut där komma hem till dig. I ride to stare. Då så ut där och kan upp kan upp sen skit i läget. Glöm det. Just också är det du kommer som samlar till. Jag ska överleva på sopor <laughs> du kommer in hem och släppa du har, du har cyklat från Lund och bara såhär Ja, ah, nu är jag egentligen framme här oh, är säker, jag säkert på apokalyps Så kommer du och ser så jävla skete Du bara, nej, nej, det här går inte nej. nej, det blir apokalyps, det blir apokalyps för mig Jag går ut nu <laughs> Det kallas exoliering <sexu> <laughs> Ja, okej <okay. laughs> <coughs> Nej, men det är ändå intressant Det är ju det något som heter, har ändå blivit större på senare tid Ja, man behöver inte gå helt alla fuck Med att verkligen kunna gräva ner sig en månad liksom. jag känner bara nej men no. Det en liten bunker ute på åken på andra sin vägen där. Ja, det skulle mm. man kunna göra i och för sig. är ett jäkla... du blir nästa bunkerläkare. Ja det vill jag inte säga men <laughs> det, börjar med... ja, ja, det, det börjar med Ja det det börjar man säga. Ah, men det är bara ifall man att skit träffar fläkten. Ja och säger ju att det är du som är skit som träffar fläkten för den andra Ja jag den... Då har man gått gjort oh, i så fall. Shit. Man preppar så mycket som man sabbar hela världen. Mm. Men med tanke på nu vet jag inte hur det ser ut nere i Skåne, men där jag kommer från också så finns det jättemycket så här, eh, alltså bunkrar som man använde, eller som man byggde under andra världskriget eller att vara under Kalla Kriget, som man sedan liksom har typ täckt igen med jord eller liksom cement eller något sånt där. Jo, det, det, skulle finns... man ju, ja, men det, det skulle man ju typ alltså, för jag antar att de inte har koll på liksom, alla som verkligen är Hitta något sånt i skogen, gräva upp det och så använda det liksom. Jo, det, det finns ju det finns en rätt stor lednings, gammal ledningscentral i typ centrala Lund Så de, de har ju visst täckt igen ingångarna med typ cement eller något sånt, men var mm. så fyra fem våningar nere bara. Så det ja, finns det finns ganska mycket sånt här i då. Hade ni skyddsrum i skolan när ni var liten? Eller i skolorna? Ja. Vi hade det, vi lekte i dem Ja, precis, ja. vi hade uppehållsrum där TV-spel, skit Vad ja, har du tänkt på att köpa något mer? Alltså det du tänker just nu, som du inte har, som du vill ha Nej, egentligen inte Det skulle vara fler värmekällor Typ att köpa något, något Stormkörk, typ Alltså gasoldrivet Eller ett sånt gammalt hedlip tranga som man eldar med, med sprit liksom jag ska lugna Leva tillbaks till gamla skottdagarna. Jag var kass på att vara ute i skogen och hålla på. <laughs> det Då, är på att vara ute. Hur hur, hur, hur trädde jag <laughs> Nej, det var inte min grej liksom. Typ. Nej. Jag var så här ute i skogen. Nej. Men vi hade ju såna dagar, man skulle vara ute och typ grilla korv och och det klarar inte du avviktat Men vad då lekte du inte i skogen när du var liten? Mm, nej Inte i så mycket Nej, i princip aldrig Men nej, måste du ha haft jättemycket skog där på när du kommer från. Ja, vi har extremt mycket skog Det är skog runt hela stan liksom Det, det är, är mycket. Men det är liksom inte kul att vara i skogen ja, Skoja, vi har... i Trelleborg har vi typ... De skogarna vi har, det är typ 10 träd Tjockt ungefär vi, jag och Brossa läckte i skogen Jag kallar vi dunge Nej, Ja fast mm. nu kallar vi det för skog För vi har ingen som är större där nere Vad <laughs> uh, menar vi Bygger byggde ju kojor och grejer och sånt Ja det är det jag tänkte på Det är sånt som hotkrig hade <laughs> mm. Vi hade ertkrig i skogen Det var kul Från galliar och drog av Och sen blåste ah. ner Nej vi hade Man såg av toppen på de gamla hårda pettflaskorna och sen satte man en ballong ändan på den. Ja, så sköt det så. Ja, men vi tog sån här ä, mittgrejen på gallgar som är som ihåliga rör. Så. De finns mm. inte kvar, va? De har då? Gallgar, jo. <laughs> nej, men, nej, men de här gallgegrejerna som var ett rör, jag tror inte de finns kvar. jag har mm. ingen hemma. Nej, det var länge sedan jag såg dem i alla fall. Jag kör på gallgar så säljer jag. Jag håller koll på trendarna här, faktiskt. Däremot, det du sa att ni gjorde med flaskor, det gjorde vi med toarullar och ballonger. What? Uh, vad? Hur får ni dem till att hålla egentligen? Du tapar Jaha. ja Men du måste ju trycka sönder nu, Eller? Nej. Nej, nej. Då blir det ingen kraftig skit. I. Oj, det under det blir Säker <laughs> <laughs> du bättre ballongvapen än vad vi gjorde, eller? Men vi gjorde också mycket Alltså ett sugrör Och sen en liten bit typ Hushållspapper i munnen Sök på det tills det blev fuktigt Och sen sköt, sköt vi på varandra ja. ja, McDonalds sugrör Och pappret från McDonalds sugrör mm. Allt det som de andra har petat på Man tuggar och stoppar i munnen Och skjuter iväg Kronor när jag var liten Jag tror inte jag brydde mig speciellt mycket Faktiskt det var väl inte jättemånga som brydde sig om hygien när de var små va? Men inte det är rätt konstigt egentligen eller? Att det är så himla med bröte som går nu Alltså folk blir sjuka så jävla lätt på hösten Jag fattar inte hur svårt det var att på sig vinterjackan lite tidigare Kan här... Du, du limpa kan du förklara det här Jag fattar inte heller varför blir folk så jävla sjuka Oh, och alltså jag på handsprit Vet inte hur kan vara det. Nej men folk alltså, jag, jag jobbar ju inom skola. Jag använder ju handsprit konstant. Ja, oh, borde det inte få jävligt törra händer då eller? Eh, jo, men vi kör ju handkräm också såklart. Ja. Ah. Är det alkohol i det också? Nej. Har varit nåt I alla fall, ja men precis ja. ja men det är mm. väl mycket att de här säsongsinfluenserna och sånt de råkar komma just på vintern till till Europa. Mm. Men har du någonting att göra med? Varför är det inte mer på? Från, inte de kommer från Asien. De, är, Nej, alltså det... de uppkommer så där på, jag kommer inte när det är om det är på våren eller något sådant, nere i, i Sydostasien någonstans tror jag. Mm. Eh, och sen tar det typ ett halvår innan de är framme i Europa och då är det höst. Mm. Eller höst-vinter. Mm det är att det borde inte vara liksom ske på sommaren för då är det liksom folk ute mer, folk är liksom. Nej, men det Att det... jag tänker liksom. Ja, men... fast det, det handlar lite om om alltså, influenser och sånt sprids via droppsmitta så där så att det så tvätta händer och sånt det är inte jätte ja, jo det är viktigt kanske, men det är, det är mycket sånt skit som sprids via luften och sånt. Och har du är det torr luft som du brukar vara på vintrarna så har du lite torra slemhinnor i hals och näsan och Sånt där. Än vanligt ah, eh, no. och då blir det lättare att eh, det är och fast är liksom. Och det är lite mm. stunk. Mm. Yes. Så mm. slipper jag gå ut under vintern också så kan jag slippa bli sjuk. När <coughs> jag var liksom det... har ni Nej, jag... haft någon så här influensa någon gång riktigt jävla ordentlig så det var varit och inte ja. jag. ja har jag har varit så sjuk så att jag var tung att åka ambulans kan jag säga. Oh, shit. Men då hade jag Det var i maj faktiskt 2014 jag var det hade När det här... du dånfiftade dig själv Precis, för jag hade åkt på det som kallas för Kyss men det heter Körtelfeber heter det, oh, shit. det är inte Och kul. jag på Nej, det var inte kul För det var liksom som att typ Någon ströp mig och höll för näsan Samtidigt, det gick typ inte att andas Åh oh, fy, fan. fy mm. fan Och då tänkte jag att Nej men om jag tar om jag börjar med att ta 2 gram Alvedon, nej men ingenting händer på en timme Nej men om jag då liksom tar fyra gram Alvedon, nej men ingenting händer Ja men vad fan, om jag proppar i mig 6 gram Alvedon då, då, har jag ju tagit 12 gram Sammanlagt på två timmar, nej Nej, ingenting händer Jo, oj Nu börjar jag blivit kräkas blod eh, Det här var ju inte bra Hem Med andra ord Du tryckte i dig om de är halvgrammare, de här vanliga Alvedon Du tryckte i det alltså 24 stycken Alvedon Jag har av olika anledningar eh, tillgång till gram Alvedon ah, du, Ja, du tryckte det bara i det 12 stora med andra Okej, okay. ja. då är det helt med, det var bara 12 stycken ja. Men eh, så åkte vi in till sjukhuset eh, Och de konstaterade att Nej, men du är inte paracetamol förgiftad Och om, om du med din kropp och storlek och allting Skulle bli paracetamol Så skulle du behöva ta typ 70 gram alvedon Jaha, okej okay, Att inte uh... det här var med på indikta över det <laughs> <laughs> Or Orättvista behandlingen Nej men Så jag har haft feber. Och sen kan man säga så här, man, Jag blev ju frisk på typ 3-4 dagar mm. Mm. Men jag gick och blev förkyld Och fick feber Alltså typ varannan dag Kändes det som under typ ett års tid Aha. För att när du har haft körtelfeber Alltså du blir så sjukt Lätt sjuk Det som fuckar Det var sjukt mm. ja, Jag kommer ihåg att jag ville ha det i eh, I högstadiet Du vill inte ha körtelfeber kan jag säga För att det var en som fick det En kille Och alla bara oh, Shit har du sett han har gått ner jättemycket i vikt, Tänkte jag, Nej, det, är... det var bra <laughs> <Nä>. <laughs> Så jag var på riktigt så, här, Alltså det skulle inte göra så mycket om jag blev smittad Det är ju jättemånga Jättemånga idrottsmän som har fått lägga ner Sina karriärer på grund av körtelfeber Ja, ja typ 13-14 eh, Det är inte nu jag tänkte så Och sen man, mat, de har blivit ett par gånger Jag tänkte på jag tänkte så jag satt och sa till Joni att eh, jag eh, mådde dåligt över min kropp. Sen så bara ah, alltså att bli magsjuk skulle inte vara helt fel. Eh, och då sann så är du knäppt. Eller även när man går ner skit mycket i vikt. Och sen så gick det några veckor så blev jag magsjuk. Och då ångrar jag mig att jag hade sagt så. Eh, inte värt det. Jag har nog bara haft en sån här riktiga influensa. Eh, då var det vilket år var det Det var nog för tre år sen tror jag någonstans. var. Någonstans. Eh, kände så här på jobbet bara jag jag mår lite jag mår lite dåligt nu när jag satt vi på kontoret var. Eh, Är eh, jag får något upp på jag får något upp till då var. Mm. Kom ut korridoren och sen så här, två meter ifrån och så här var kaskadsbord rakt ut på golvet. <laughs> <laughs> oh, shit, like ja. Eh, det var det var jobbet. Eh, sen, sen gick jag hem och la mig. Mm. Var Oj, shit. Vara magsjuk Alltså man tänker inte Alltså man kan inte tänka sig När man inte är alltså, för det, När man väl är det är så, Alltså det är hemskt För jag vet att jag tänkt gång när jag var magsjuk Att ja, det finns inget värld än det här typ. Man får dricka blåbärshoppa och dricka skakad coca cola Ja det får man göra det är <laughs> Och alltså, man kan inte göra någonting Och Eftersom man har spritt så mycket och inte ätit Så man har man ingen kraft till att göra någonting eh... Alltså man orkar inte ens gå Nästan varje gång jag har varit magsjuk Så har jag ju svimmat Alltså mm. äh, Fy fan. Nej man får bara ligga och surpla Vätskarsrätten typ Om ja. shoppa. Ja, Och bara låta mm. bara döda tid på något sätt liksom. Någonting man må ju så illa kolla på en serie eller något sånt Och sen kommer fram till, nej vad fan och somnar i ett halvt avsnitt här. Nej okej jag får gå tillbaka och sen Det, men det, det går inte att sova för man måste silla så Skojar ni, vad har ni haft Det låter som att ni har varit bakis Det kanske var det Jag, jag, tänkte... jag kollat på en serie och bara sov lite grann <laughs> alltså, det... <laughs> det kanske var det Jag var nog några <laughs> uh, Nej jag har inte varit uh, Allvarligt sjuk så jag var tolv Säg inte något nu så har vi suttit och klagat på magsjuka Nej, nej, nej, jag opererar mig bara då Så att det var lugnt <laughs> nej. nej, men alltså jag, jag har varit Typ frisk I elva år Ja så att... det... För, Förutom den här hjärnskadan du har men det, det... Nej, men det fick jag när jag var liten Det var faktiskt så att brorsan åker slå till mig i huvudet med ett baseballträ Precis Det är faktiskt sant Mm. Men vad, vad, vad hade du blivit drabbad av när du var 12 då i och med att du behövde opereras? Nej jag opererade mig väldigt mycket när jag var liten När jag var 12 då opererade man ju för vad näsan eller öronen. Jag har opererat öran tre gånger och sånt där och... Men när jag var liten då var jag jättesjuk Jag hostade, hostade jag blod jag tror det Ja det kanske jag gjort någon gång så Och fick åka in till akuten när det var typ bara månader Och hade krupp och allt möjligt Och pissa blod gjorde jag på par gånger med och... Massa sådär bröt att operera Men jag var sjuk asofta Men sen, sen slutade jag med det Sen har jag inte varit någonting Jag var jättesjuk när jag var liten Men sen har jag inte ingenting efteråt Det är på riktigt utan det är dina föräldrar Som har på med det här Ja det är Münchhausen alltihopa Vad är den konstigaste sjuk Sjukdomen eller som ni har blivit sjuka av Eller någonting sånt där <skratt> <skratt> Jag kan dra min jättelatt När jag, jag var typ jag 7, åtta och sådär Jag var superarg Och tjurig i den åldern äh. Jag fick inte som jag ville så blev jag så jävla arg Och jag kunde inte åka skridskor och då hade vi lektion och så skulle vi lära oss åka skridskor Jag var så jävla för att jag inte kunde åka skridskor Jag var därför att mm. lära oss åka skridskor så jag, Men eftersom jag inte kunde vara så jävla så jag bara låg på isen I en och en, och en Bara mm. låg på isen Jag var så jävla jag Och blod så jag jag, pissade, jag pissa blod för att jag visste visste inte. Jag har inte berättat det Att jag hade le på isen Så att när morsan fick reda på det fick hon panik För jag hade pissat blod när jag var yngre Och då var det allvarligt att det var, typ, var fel på mig så här, riktigt alltså hon väckte mig mitt i natten och, och för hon hade jobbat en natt och, och så kom hon hem och så bara ja det någonting och så sa brått affär så ja ah, Niklas han har han pissat bro. och hon bara vad fan säger du så hon bara vräkt upp mig, så åkte vi inte akuten och allting och så bara fick jag och så fick pissa i en kopp och lite allt lat mys så där. och sen då visste inte hon hon hade sagt att jag hade ledpisen och skytt mig ner njurarna så vecka. Men hur länge låg du på isen då? Du måste lägga ett här skitlägg ja, En timme, en och en halv timme och sånt där eh, Fy fan, ja okej okay. Ja, det är så att Sen dess har jag aldrig låg på isen igen <här> det... Nej, det var en sederlärande historia <här> ja, Det var ju ingen fara med Alltså jag repade med jag väldigt. Men då okay. Kan du åka nu? Helt okej Jag kan inte stanna Jag kan svänga men Jag, jag äh, tänkte säga det, är det. Man, det man kan är ha, <laughs> Åka bra men inte bromsa Ja så alltså jag kan bromsa lite halvdönt ändå Okej, okay. jag kan men, åka men fan inte bromsa Jag får ta en rund ring om jag ska liksom mm, Åka mm. Limpa, när du blir sjuk av något? Nej jag funderar på det Men jag tror faktiskt inte det inte, Alltså det, man har ätit någon dålig kebab eller Någon sån gång Men inte, jag har aldrig blivit Sådär superkassa av något Jag kan komma på så direkt faktiskt du har liksom inte så här under barn och ungdomstiden liksom gått och käkat någonting Och sen plötsligt när du blir vuxen blir du allergisk mot något skit nej, nej, det har jag faktiskt inte har, Är nej. du allergisk mot något sånt random skitsak då? Nej, men jag blev allergisk typ i högstadieåldern För jag har alltid älskat morötter okay. Rårivna morötter Och liksom käkat det ganska mycket Och sen från ingenstans så liksom bara vad fan, jag, jag har utslag Vad fan i det här Ja men vi går och kollar Ja men du är allergisk mot morötter What? Jaha ja, ja, ja, då käkar jag väl inte morötter på ett Och sen hade jag väl ett uppehåll på morötter på två, tre år Så började jag käka morötter igen Inga utslag ha? Ja. What? Så liksom så här, Plötslig jävla allergi mot morötter Och sen, nej äh, men nu, nu Nu har han inte ätit morötter på två år Så nu tar vi bort den här allergin Ja, ja kroppen är fantastisk Ja, det var Gud som hjälpte mig ja. Ja. Men har ni alla varit med har haft vinterkräksjukan någon gång, eller? Nej, Jada. det har jag inte Har ni inte haft vinterkräksjukan? Jag... Rekommenderar! Oh, jag har haft men bara när har varit ute på krogen, jättekonstigt mm. Alltså, den vinterkräksjukan, det. ja, det har varit vinter och jag har kräkat, det har ju hänt Ja, mm. precis, men det bara hållit i sig i så det, typ 9-10 timmar Ja, precis, det var en för, förmiddag, sådär, och sen kan det väl vara upp, tror jag. Ja, men men det brukar jag vet inte begår att om jag dricker lite vatten, äter och har fet mat, kollar på en serie och så halvsover, då brukar vittrekräcksjukan gå. <laughs> I fattig går det skulle vara så att alla som har vittrekräcksjukan bara är bak i säcklet. Det är bara att skämma alltehopa. Ja. ja, jag vet inte ja, du får inte komma till jobbet på 48 timmar om man bara säger okej. Okay. Det. det är en så jävla bakfylla man har så har inte fått gå till jobbet på 48 timmar för man tror man har vittrekräcksjukan. <laughs> yes, lång helg igen. Debecka, har du blivit sjuk någon gång på något konstigt sätt? Jag tänker efter efter. Nej, jag tänker efter Jaha, jag tyckte du sa kräfter alltså, Jag har <laughs> också kräfter ja, Jag har tänkt att jag Men det kan jag väl ha mycket värde Reaktion, men det ser inte som att jag har blivit sjuk Alltså det är inte så konstigt att man får det om man äter något man är allergisk mot men, mm. eh, Alltså om man har blivit sjuk om något skumt Ja, är det typ någonting annorlunda som du typ, jag har haft, till, säger till exempel att du har haft vattenkopper två gånger i livet? Kan man ha det? Nej, det är jag, Nej tror. jag tror man blir immun efter första. Ja, det är jag Tänk om det skulle vara någon som har haft det två gånger Däremot har jag fått reda på av en vuxen kompis Vuxen kompis Det skillnad från dina barnkompisar ja. En vuxen kompis som betalar räkningar En kompis, en kompis till mig eh, som inte hade vattenkopper När han var liten och åkte på vattenkopper för ett halvår år sedan mm. Och tydligen så är det typ Inte livsfarligt Men det är på gränsen till livsfarligt att få vattenkopper som vuxen Ja, ah, okej, okay. ja ah, men det är igen det här Jag har hört något också, att de har, de folk som får det i scenen av de, de typ blir sängliggande så du kan vara borta i flera dagar Ja, och du, du kan tydligen bli jävligt sjuk För jag menar, alltså jag minns när jag åkte på vattenkopper som barn alltså, vattenkopper. Det var ju vatten. jag, tänkte, jag Vattenkopper heter det för, för helvete Okej okay. Vattenkopper? Nej, vattenkopper, jag blir Nej, Är <laughs> okay. Ja, det gör det Jag tyckte man sa vattenkopper, men förlåt Ja, jag säger också vattenkopper Ja, men det heter vattenkopper Ja, men visste hur man det ja Okej, okay, klippsamma. Vattenkoppor och ja. snösträck vattkoppor. Eh... Kan du inte kalla det för H2O-koppor? h 2 o Nej, men när jag åkte på B-koppor eh, som barn så minns jag att... Eh... <skratt> alltså, där är det är så dumt. Prost. Ja, det är vad att att, upp det. Att, det liksom var, eh, alltså, att jag var som vanligt, bara att jag hade röda prickar på kroppen. Mm. ja jag tror att jag hade det gick ganska jobbigt att typ så här, att jag klija på dem och musera fast ja, men... ja men gjorde ju jag kommer ihåg exakt vad jag gjorde när jag hade det ett jag nej jag nej nej alltså inte vad jag gjorde med det utan jag kommer ihåg att eh, jag kollade på trolltider och körde glas omfatt satta man nice fan det är så jävligt soft ändå ja jag kom på ja vi det samtidigt Sweet. Jag, jag, jag kom precis på när vi pratade om vattkoppor och limpan av sandpapper mm, mm. Jag har haft skabb Amen. Oj <laughs> Jag åkte på skabb Jag blev sjuk, blev sjuk För att vi var ute och gick med hunden I ett område där du sprang en, rävs, rävs, rä... en räv Räv Skabskadad ah, okay. räv Ah okej Rävskabbad räv Du räv, räv. blev sjuk om en rävjävel <laughs> Vad gjorde du med räven, Tänpa? ingenting, men antagligen, antagligen så hade våran hund fått skabben på sig, men inte blivit sjuk Och Då gosade jag med Molly, och sen blev jag sjuk huh. Jag har haft det, vad alltså heter det, det? det? ja, jag kör inte många som haft Vad fan heter det? Äh. Vad uh, det? Ja, precis skulle jag bli sjuk igår. Särskäng jag åså där frisk efter ett tag. Mm, var klok. Jag in med den här salvan bara. Ja, precis. Ah, har jag fått så. Nej ja, men det tar här salvan tre gånger av så borde det vara på mig. Så, varsågod. Nästa. Ja, oh. här lite sprit i så löser det sig. Mm. Ja, det är annars någonting om man går till vårdcentral och man får så jävla mycket hjälp. Det inte. <laughs> ja just det Det hade ju ja, ja, otäckt När jag gick i högstadiet så eh, Har det ju en, Någon sjukdom eh, Som Man fick genom att man så typ delad, Om man delade dricka med varandra Alltså det var så här extremt smittsamt jag Så att de sa åt alla att vi absolut inte fick Dela dricka med varandra Vi skulle inte pussas Ja men det är väl körtelfeber Nej det är äh, Jan, Jan Hinnim från informationen. Oh, och kocker någonting sånt. Det är Nej, Inte någonting typ DSA fast det behöver inte vara DSA för jag skulle få lite knäna annat. Heptokocker. Nej, jag heter He heptokocker. Heptokocker. Jag inte heptokocker. Eh. Ja, bättre. Det var fan då var jag livrädd. Leptokocker. Nej, nämn nämn nu kocker eller mening Okej, okay, men mm. du fick det aldrig eller? Nej, det hade klart man inte fick ja från. Honom. Jag vet inte. Jag frågade i alla fall först. Mm. Men ingen Jag hade en klasskompis som dog det Ja, det var en tjej som dog av det här också. Jag fick hennes gamla böcker i skolan när jag började på gymnasiet så jag fick panik. Oh shit. Ja. <laughs> det är klart De att det spök, inte hände något drabbat. där. Men jag var. För Jag kommer ihåg att den heter Daniela jag bara alltså, ser, så ser en i boken som man ser den som smarter innan Fan jag vill inte ha de här böckerna Fan han har jobbat <skratt> Så kör vi kanske runda av Men ja. på, på tal om konstiga sjukdomar mm. ja. Om man är allergisk mot gluten ja. Kan man då få vetekli Ja, och med det så avslutar vi det 19 avsnittet av Podcast Nickel Det har varit ett sant nöje att spela in med Har fint Har det gött.